Якщо ви не з усім зумієте зі мною погодитись, то сподіваюся зрозумієте, що слова мої йдуть від душі, від мого життєвого досвіду і від щирого бажання чесно глянути правді в очі, адже ви – шахтар і ровесник мого батька, який загинув у шахті. Це дає мені право розмовляти з вами так, як я розмовляв би з ним, коли б він міг вийти з підземних глибин задля цієї розмови з сином. Наперед прошу вибачити за те, що лист мій буде багатослівним – Однак я збираюся говорити про такі речі, про які кількома словами сказати не можна. Я збираюся говорити про деякі наслідки культу особи в системі керівництва державою. Минуле століття, доки люди винайшли колесо. Минуле ще століття, доки люди зрозуміли, що треба зменшити терття між вісю та колесом, і почали змащувати вісь. Потім іще віки і віки, і нарешті на вісь насаджено підшипника. Тепер колесо прогресу так скажено закрутилося, що звичкам людським важко за ним угнатися. Я заговорив про колесо тому, що відкриття це було началом начал. А коли порівняти з механікою науку про розвиток суспільства, то колесом у ній можна назвати соціалізм. Він також є началом усіх начал. До появи соціалізму історія посувалася повільно як важкі сани по кам'янистому бездоріжжю у відрізаній від цивілізації гірській ущелині, де люди все ще не знають про існування колеса. Але було б ідеалізмом уважати, що всередині цього колеса, яке воістину є колесом історії, цілковито відсутнє тертя. Це рівнозначно тому, що на звичайному возові мчати зі швидкістю автомобіля, забувши про різницю в конструкції колеса. Катастрофа в цьому випадку неминуча. Так, колесо потребує мастила і підшипників, інакше нам не уникнути руйнівного тертя. У нас немає не лише століть, щоб осягнути цю істину. Ми не маємо права витратити на це навіть 10 років. Чому я вважаю нашу державну машину непридатною для виконання тих завдань, які ходом історії поставлені перед соціалістичним суспільством? Перш за все тому, що гвинтик за гвинтиком її сконструював своїми руками Сталін задля зміцнення необмеженої влади, задля насадження культу своєї особи. А ми, розвінчавши культ його особи і заявивши нащадкам, що таке ніколи не повториться, залишили цю машину майже в недоторканому вигляді. Ми намагаємося змінити в ній тільки окремі гвинтики і коліщатка». У нас забракло рішучості довести справу до кінця, розібрати її до основи, створити нову, здатну діяти безвідмовно в нових історичних умовах. І ось сталося так, що мертвий тепер хапає за ноги живих. Тільки цим, на мій погляд, можна пояснити гіркі події, з якими знову довелося зіткнутися нашому суспільству за останні два роки. Адже після вересневого пленаму справді почалося велике піднесення сільського господарства Скільки було радості, скільки надій І як важко було відроджувати з гаслу надій колгоспників І все ж таки віра відроджена І треба сказати, що головним чином відроджена завдяки вашій невгамовній енергії Я мало знаю на Україні районів, де ви впродовж 1954-58 років не були особисто Це була титанічна праця ви справді зуміли зрушити гори. Однак протягом двох останніх років вам довелося заходитися коло інших гір. Ви об'їздили весь світ, аби поліпшити міжнародне становище. І весь світ дивувався вашій енергії. Людяністю своєю ви роззброювали навіть ворогів. Тим часом державна машина, яка дісталася вам у спадок от Сталіна, говорю не стільки про людей, скільки про конструкцію, за рік зруйнувала те, що з такими величезними зусиллями ви і народ утверджували протягом шести напружених років. О, тепер куди важче відродити втрачену віру? Тепер задля цього потрібні докорінні перетворення, такі, щоб народ повірив. Ні, це ніколи не повториться, не зможе повторитися, бо в корені зліквідовано причини, що породили нечуване окозамилювання, яке заполонило багато районів і областей найбільшої в світі держави. А колись таке окозамилювання призводило до того, що гинули не корови, а люди, сотні, тисяч і мільйони людей. Ви добре пам'ятаєте 41-й рік, і вам краще, ніж будь-кому іншому, відомо, що причини були ті ж самі. Які ж ці причини? Але спершу треба відновити в пам'яті, яким чином Сталін створював свою державну машину. Відомо, що за життя Леніна і до середини 30-х років верховною владою в нашій країні були з'їзди рад. Вибори були складними та багатоступеневими, однак народ не позбавлений був можливості підняти зі своїх глибин і висунути на з'їзд достойного виразника своїх дум і сподівань.